Tizenötödik fejezet Pedig most nagyon félek, hogy rosszul értettem. Lehetetlen, hogy ezt a tavat, ahol most vagyunk, ne rajzolta volna bele abba a kezdetleges térképfélébe, hiszen olyan széles, hogy két partján kötbe vesznek a magas csúcsok, s elől, amerre csigalassúsággal hajt az áramlat, csak sejteni lehet a végét. Hatodik napja tutajozunk rajta,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 A folyósodra mélyen behajtotta a tutajt a tó közepére. Kikötésre, hogy tüzelőt gyűjtsünk, már nem gondolhattam. Heverészünk, nyújtózkodunk. A tűző nap sűrűnbe a hullámokba. Itt a partol távol igazán nincs mit tartanunk a krokodiloktól, és más szörnyetek sem zavarja a vízbékéjét. A késlekedést és rossz is jelent ez a tó, egy nagy eredményt mégis hozott.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 S napközben a látóhatár széléről minduntalan rohamra indul egy-egy hatalmas felhőraj, azután szétterül, felszívja az ég végtelen kék kupolája. Fejünk fölé csak ártatlan hófehér bárány felhőként siklik magasan a viharok távoli üzenete. Jól van ez így, ezen a széles tabon egy közepes vihar hullámverése is végzetes lenne. 45 nap ez is jellegzetesen földi dolog, hogy ilyen apró egységekben tartom számon az időt. Csak a civilizációban növekszik az időértéke oly fontossá, hogy egyre apróbb részeivel kényszerülünk törődni. Nogó még sokkal nagyvonalúbb lehet. Nála a legkisebb egység az évnegyed, az esős és a száraz periódus két-két darabja. Növő eső, fogyó eső. Azután a magvak érésének, s végül. A szomjúságnak az időszaka. Érdekes, milyen tökéletesen használható naptáres számára mindent meg tud vele határozni, saját mértékének szükséges pontosságával. Pedig akár napokkal mérem, akár nogóbeosztásával. Lapos társam életének talán legdöntőbb szakasza volt ez a másfél hónap. Bár hónapról végképp semmi értelme beszélni ezen a bolygón, hiszen nincs holdja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 Magasabb személyiség, öntudatos tevékenysége. Régi énnyéből a legerősebben a kíváncsiság maradt meg benne, és mert ezt nem élheti ki a gyakorlatban, ugyan mi újságot jelenthet ennyi idő után a tutaj 25 négyzetmétere, kérdez, egyre kérdez, a földről, a földi életemről, az emberekről. Nem győzöm válasszal, még a legjobb indulattal sem, ha rögzíteni tudnám ezeket a beszélgetéseket, páratlan dokumentumok lennének a földi pedagógusok, de az ős számára is. Minden nap közelebb kerülünk az északi part meredek falaihoz. A kopársziklák szürkék, és a tiszta levegőben egyre élesebben rajzolódnak ki az apró részletek, párkányok, kiugrók, magányos, a víz fölé dőlni látszó kőszálak. Ha az áramlat ezzel a lassú, szinte észrevétlen mozgással hagyt bennünket továbbra is, legkésőbb holnap délután ki tudunk kötni a tóból tovasi jető folyó torkolatában, mely azonban még mindig láthatatlanul rejtőzik valahol a szaggatott sziklák között. Ha eddig nem esett, már holnapig sem fog, így rászánom magam, hogy lebontjuk a kunyhó fedelét, és tüzet rakunk belőle. Undorodom már a nyersholtól, és holnap a szikláktövében növő sűrű növényzetből kevés munkával pótolhatjuk az eltűzelt száraz részt. Igaz, hogy holnap napközben árnyék nélkül maradni sem lesz kellemes, de Nogó is a sült harra szavaz, és eloszlatja a napsütés miatti aggodalmamat. Majd fürdünk, mondja a világ legtermészetesebb hangján, és ásít is hozzá mintha egész életében mély, idegen vizekben lubickolt volna. Büszke vagyok rá, és még hozzáteszi. Sült hal, <tos> nagyon jó. Holnap megcsináljuk az új tetőt, ez száraz és poros. Ebben is igaza van. A száraz levél hullik, belekeveredik nogó bundájába, és kénytelen folyton bakarózni. Vacsoránk ugyan egyetlen fogásból áll, de az aztán annál bőségesebb. Már délután hozzákezdtünk sütni a halakat, nyárson forgatjuk a tűz fölött, és versenyt teszünk az illatos, ropogós húsból. A szálkákat gondos évben köpjük a vízbe, nincs kellemetlenebb, mint halszálkára lépni a sima törzseken. A hosszú tétlenkedés és a gyakori fürdés még nogó kőkemény talbőrét is felpuhította a tutajozás hetei alatt.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 Azért valahogy majd megpróbálom, holnap vagy azután, annyira még nem sürgős. Inkább az estét figyelem, amint csendesen ereszkedik a tóra. A nap lebukik a nyugati hegyek fölött. A víz tükör megfakul, mint fényét vesztett régi tükrök a múzeumok termeiben, s a hegycsúcsok sorra kigyulnak búcsúzó vörös sugaraitól. Csodálatos béke árad szét a tavon. A halászatból hazatérő madarak mozdulatlan, kiterjesztett szárnyal vitorláznak a part irányába éjszakai pénőre. A vízből ritkán felugró halak csobbanása is csak mélyíti a csendájítatát. Megbűvölve ülök a tutaj szélén, átengedve magam a természet, tudom, hogy csalóka, és mégis erringató nyugalmának, csendes örömmel, hogy még ezen a félelmes földön is részem lehet ilyen pillanatban. Nogó azonban egész más okokból figyel, gondosan, csendben. Holnap tojást teszünk, böka partifák felé, ahol megtörik a madarak repülésének éve, s csapkodó szárnyakkal tűnnek el a lombok között. Első gondolatom az, hogy belelököm a vízbe, de olyan békés minden, hogy neki is meg kell bocsátani. Ráhagyom, és most már ő is megelégedetten hallgat. Sokáig görzöm a pillanat varázsát. Még a legmagasabb sziklák tetején is elszürkül a izzás, és az éjszaka kimeríthetetlen feketesége fokról fokra megtölti a völgyet. A víz fekete acéllap. A keleti sötétkék bársonyára feltűzi az első, a második, az ötödik, a tizedik csillagot, és ahogy ragyogásuk erősödik, úgyhogy kipis lálkolva tűzünk parazsa a hamuk között. Egyszer-egyszer még fellobban, Évben meghajlik és pattan a felizzó ágacska. Azután remegve kihunny fénye szerte foszlik. Gyerünk aludni. Valahonnan az álom sokágú és az álmomban mégis logikus útvesztőjéből nogó szapora kézzel próbál átrángatni az ébrán létbe. Egy darabig félálomban azt hiszem, hogy dév rázza a karom a bolygón való ébredés pillanatában. Hagyd, Dév! Morgonföldi nyelven. Egyszer már megérkeztünk, hagyjál békén! Azután érzékszerveim hamarabb térnek magukhoz. A tudat csak ballag utánuk. Az első, amit ilyetten rendszerez, az az, hogy a félálomnak valamiben mégis igaza volt. A tutaj úgy hánykolódik, mint akkora tengeren a viking és ettől egy pillanat alatt felébredek. A kunyhó tetejének lekopasztott bambuszgerendázatán át látom a csillagokat. Körbeforognak a rudak négy között. Két oldalt tömör feketeség fogja közre az égbolt világosabb sávját, és az is szédítő iramban követi a csillagok mozgását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 sziklaugrik elénk. A szakadék sötétségében alig sejtem, csak ormótlan tömbjét. A tutaj recsegve vágódik hozzá, az ütődés ereje kirepít a kunyhóból, bele a tűzhely lucskos hamujába. Mire négy kézlábra állok, a tutaj már újra rohan, s valahol a sötétség már ott rejti a következő sziklát. Vajon hány ilyen ütődés bírnak még ki a törzseket összetartó hancsketelek? Mikor esik szét darabokra, hogy aztán elnyeljen mindenestül bennünket ez a megvadult víz? Visszamászok a kunyó maradékának egyik oszlapáig, átkarolom, nehogy a következő ütközés a vízbe dobjon, és megpróbálom túlordítani a víz harsogását. Nogó! Kapaszkodj! Hol vagy? Itt! Liegi, ujjai a karomszorítják, majd megtalálják a tartórodat és együtt csüngünk tehetetlenül kapaszkodva.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 Vagy a víz küldi! is is észrevette már csodálkozva néz körül.-Mi ez? Nem tudom rázom a fejem. Érzem, messziről jön, erőre meg mögötte hatalmas erő, talán több, mint ami az űrrakéták fúvókáinak mengyörgéséből halkul zümmögéssé a távolban. Kínzó nyugtalanság fog el. Valahonnan nagyon ismerősnek tűnik. Hol hallottam már ezt? Halk. Mégis remek tőle a levegő, a folyó, a rozogató tutajroncs. Belülről hallom, a csontjaimból árad ki a húsomba. Mi ez? Földrengés. Hegyomlás. A szürke sziklafalak mértóságosan nyugodtak. Egyetlen kő sem gurul, csak játszanak az erősödő hanggal,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 A lezuhanó tömeg hangját mennydörögve ontják magukból a sziklák. Hiába ordítanék nogó fülébe, úgysem hallaná. Átkarolom a nyakát, érzem, remeg. Még engem valami nagy, végső nyugalom zsongít el. Jó társam volt, búcsúztatom. A szálfák előtt a víz a meder párkányán áttetsző sötét zöld fényben villan. Még élhetett volna. Sajnálom, hogy ebbe a halálos kalandba sodartam. A szeretet még szorosabbra vonja karum szőrös nyaka körül. Az utolsó húsz méteren az idő lelassul. Az ember annyira éli az ilyen másodperceket, hogy agya más egységben méri. Szinte megállítja. Sok minden eszembe juthat még. Képek villannak fel.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 De most már egyszerűen nem hiszem el. Tudom, ilyen már volt. Ezt érezni, mikor nagy szállító rakétával startol az ember a földről. Ismerem ezt a lapos fejűjek korszakának nyomasztó álmaiból is. A dörgés az ivatar hangja volt. A fulladást pedig az eső elől egy kupacba gomolyodó horda nyomása okozta. Ez gyötört, azon az első éjszakán is, a már pusztulása után.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 Nogó! Ő marad az egyetlen valóság valahol a tudatfenekén. Tudom, hogy van, és fontosabb mindennél. Nogó! Nogó! Ordítok. Vagy csak szeretnék ordítani? A fülemben mennydörgés víz hangzik. Halkul, távolodik. Nem, ez mégsem az, amire gondoltam. Hibernációs ébredés, méghozzá a javából. A tüdöm pattan, minden bordám külön fáj. Narancsszínű kötsávokon zuhanok keresztül. Fel kell ébredni, lélegezni kell, lélegezni, lélegezni. lélegezni. Csönd. Végtelenségében egy szúnyag vagy távolodó rakéta. Igen, rakéta.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 De én elbánok vele. Két lábbal egyszerre rúgok a gyomra felé. A rugás a levegőbe szalad, és megint az az iszonyatos fájdalom a lábamban. Zuhanok. Zuhanok. Sült hal. Nogó keze támasztja a tarkóm. Rettenetesen éhes vagyok. Nyelvemmel nyomkodom szét a puha omlós húst. Soha nem voltam még ilyen éhes. Soha nem ízlet még így étel. Azután undorborzong végig rajtam. Az alig leküldött falatok megindulnak visszafelé. A fejem szétszakad a fájdalomtól. Vizet! Vizet! Vizet! A torkomat megnyugtató korcsokkal együtt csúszom vissza a partalon sötétségbe. Léna meghalt. Ezért különösen kedves tőle, hogy most mégis itt ül mellettem.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 Léna, hogy jöttél ide? Összehúzza a szemöldökét, szigorúan néz. Tudom, butát mondtam. Zavarban vagyok. Gyorsan magyarázok. Látod, ez itt a tutaj. Ez pedig Nogó. Ősember a paleolitikumból. Annak is az elejéről. Legalább százezer évvel fiatalabb, mint mi. De ne félj tőle. Pompás vitkó, nagyon szeretem. Együtt építettük a tutajt is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 kezet ráznak. Csodálkozom. Nogok soha sem tudta, mi a kézfogás. Látod? Nem kell félned tőle, téged is szeret. Ő is ember, mint mi. Sok-sok lépcsővel lejjebb, de már megindult fölfelé. Elindítottam. Büszkelkedem. Tudom. Megint súlytalan a hangja, gúnybújká benne, mintha neheztelne rám, pedig igazán semmi oka.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 Ember? Igenis ember. Dühös vagyok. Ember. És az utódai még inkább azok lesznek. Nem fogják többé egymást fölfalni. Nem esznek nyers hús sem. Rezet és bronzot fognak önteni. Megmutatom nekik. És vasat is. És nem alszanak majd kupacban a tűz körül a bozótban. Házakat fognak építeni. Faragott kövekből. Léna nem kételkedhet tovább, mert látja, amit mondok. A tutaj nem a folyón siklik már. Nem is fából van. Durva, nagy kövekből rót emelvényen állunk, és alattunk a völgyben számtalan lapos fejű építi a várost. A szőr lekopott testükről, bőrük csillog az izzadságtól, amint a hatalmas kötömböket cipelik, a felszálló por aranyos fénybe burkolja nyüzsgő sokaságokat. Látod? Az első kohókat még kőből kell építenem, de a mi fiainknak már annyi vasuk lesz, hogy gépeket is formálhatnak belőle. A gépek majd lemezeket készítenek. Lemezeket? Minek? Érzem, nem kötekedik, őszintén nem érti. Mert ki kell javítanunk a viking oldalát. A rakéta felmagaslik a porfellekből, oldalán ott az égi kövekütötte feketesebb. Sok minden történt velünk azóta, Léna.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 Végtelenül álmos leszek, félek kell aludni, mert akkor itt hagy. Mégis le kell húgynom a szemem, és egyszer, korszakok derengése után, kétségbeesett rémülettel ébredek. Elhagyott. Nem ment el. Nevet rajtam. Borostyán szén ruhájával játszik a szél, nevet a hegyoldalon az erdő, a folyó, a sziklák. Ez egyszer már volt így.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 Igen. Nevet. Nem komorul el, mint féltem. Jó, tisztázzuk tovább. Akkor hogy kerülsz ide? Nem tudom. Megint az a közönyösség, ami dübehoz. Nézd, ez így nem mehet tovább. Fáradt vagyok. Átrepültem a fél világegyetemet nélküled. Partra szálltam egy ismeretlen vadföldön. Szörnyű madarakkal...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 A parton város áll, falakkal, nem messze a folyó torkolatától. Így magyarázta a sima bőrű. Elharapom. Kicsoda? Nem, nem folytatom. Megint előjön minden, mint a madár. Ki volt az a sima bőrű? Ne, ne, ne kérdezd. Hagyjuk. Úgy fáj a fejem. Ha elmondom, a horda, ő a... a, a. Hiába szorítom a derekát. Karja. A megismételt kérdés. Visszalök a lapos fejűek hazájába. Zombi peckesen kisétál a bozótból. Maga után húzza a szörtelen vézna testet. A zsákmány lába meg megbicsaklik. Gazdája marka azonban keményen talpra állítja. A tisztáson lézengők falkája összeröpfen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 Bármelyik hordatak félkézzel is agyonbákatnál. Ha Nogó nem őrizné olyan féltékenyen. És ha az a szörtelen tűzgyújtó. Néha a szemében is tűzlobog, és éjszaka kiáltoz. Talán varázslást akar csinálni? Nem hiába gyűlölivró. Ő is meg akarja folytani. Csak egy lépésre is tágítan a Nogó oldala mellől. Nem. Nem tudni, mit akar vele Nogó. Miért nem pusztítja el? De ha Nogónak van, akkor zumbinak is kell.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 Mint egymásra csúsztatott idegen filmkockák, egyszerre él bennem a kettős valóság. Miért nem mentetted meg? Perdül a kérés mozdulatlan ajkai közül. Meg akartam menteni. Higgy nekem, Léna, mindent megtettem volna érte. A magamnak sütött húsból adtam neki enni. Beszéltem hozzá, meg akartam tanulni a nyelvét, hogy vigasztalni tudjam. Csak azért tanultad volna meg, hogy tudd, hogyan?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 Csendesen kell feküdni, ölébe hajtott fejemmel. Így jó. Így jó. Semmi nem fáj. Örökké, ha van ilyen. Örökké így kell maradni. És azután? Parancsolja a folytatást. Azután? Azután meghalt.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 De most csak ez a fontos. A nyelvemet csiklandozó falatok. Enni kell. Enni. Enni. Mielőtt ott belül a másikén én parancsot ad az undorra. Léna van? ne. Most is látom borostyán színruháját. Csak enni. Enni. Tudom azt is, hogy azután az egész előről kezdődik majd. Csak a madárral való találkozást hússzam meg szerencsésen.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 És mégis elhagyott. Mikor először értem fel észszel, hogy a valóság mégiscsak ez a folyóparti fa árnyéka. A köt párába burkolózó dörgő vízesés, a roncsolt térd, a szédelgő fej, a rohanó vízből kiálló mahalap és nogó, és a pattogó tűz. Keservesebb volt, és idegenebb, mint valaha. Szerencsére még gyakrabban voltam odáát, a széthulló álmok országában. Azt jobb szerettem valódi otthonomnak tudni, és ott mindig Lénával lehettem. Ott mégis igaz volt, hogy nem hagyott el soha többé. Velem volt, amikor csak akartam. Borostyán színruhájában, nevetőn vagy szigorú szemmel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 Elmesélte, hogy halásta ki élettelenül hánykódó testem a zuhatag örvényes medencéjéből, cipelt a falá, fa gyújtott lángot a tűzszerszámommal, készített íjat és nyilat önállóan, az erdőben csatangoló sokfajta vatt távol tartására. Többhetes eszméletlenségem hosszú napjai alatt. És hogy még mi mindent megértem, hogy visszarángasson a halál És mert még erősebben tart láthatatlan láncaival az a másik. Már egyszer megélt világ, ahol Lénával folytatom vég nélküli beszélgetéseimet. Még sokáig fog vigyázni rám. Még én valahol odát kóborlok. Sok minden történik ott velem. Ideátra a fa alá csak az evés, az agyrászkodás hányingere, térden borogatása nedves mohával, és nogó röppenő nyilai jutnak, amit az ólálkodó ragadozók után küld. Ott kérdések várnak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 De sokszor puha voltam, és félelemből önző. Nem, így sem jó a fogalmazás. A fa alatt minden zavaros még, de oda Már tudom, hogy akkor Félixnek volt igaza. Nem kellett. Nem lehetett várni ezzel az úttal. Így kellett történnie. És Léna folyton Márk szavait idézi. Ez is egy föld.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 mint ő az enyémeket. Nem mond ki! Nem igaz! Nem akarom ezt a földet! Nem! Nem! Nogó zavartan veregeti a vállam, megnyugtatóan dörmög. Verítékben úszik a testem, pedig hűvös az éjszaka, hideget lehel a folyó. A vízesés párája, mennydörgő, fehér szellem imbolyog az erdő feketeségében. – Nem! Nem akarom! – lihekek. – Ne félj! – karolátnogó. – Mind elzavartam. Tűz nem engedi ide őket! Messze az erdőből hallom az üvöltést. dő és megalázottság sír belőle. – Sakál bűzös fiai! – morog. – Nogó karja erős! Tüzes ágat vágott közibük! – Azután elcsoszog, hogy vizet hozzon a folyóból. De a gondolat ott lüktet a fejemben, nem őszheti el. Nem, nem szabad rágondolni. Lehet, hogy tényleg megbolondultam. Nem csak agyrázkódás ez. Valami megsérülhetett ott belül. Egy hajszálér, egy parányi szilánk. A csillagok körbe fogják a fa sötét koronáját. Fényük nyugodt, messzi évmilliók, fényévek bölcsességének, nem emberi törvényének számtelen hordozója. Ott van közöttük valahol a nap, s mellette a láthatatlan föld. Emberekkel, városokkal, hajókkal, tengerein, nyüzsgő utcákkal, repülőterekkel. Rakétákkal, gyors gyárakkal, lakásokkal, egyetemekkel, ott a laboratóriumom is, kórházakkal, ahol napok alatt meggyógyíthatnák a testem, és hűvös, csendes könyvtárakkal, melyeknek minden felhalmozott roppantudománya kevés ahhoz, hogy választ adjon, aki nem mondott gondolatra, hogy megnyugtasson. Őrült vagyok, mert ha nem vagyok az,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 és ezt a valóságot élni. Meg kell gyógyulni, új tutajt építeni, megtalálni a torkolatot, a vikinget, kiavítani, és hazarepülni. E pillanatban ez ugyan éppen olyan őrült, teljesíthetetlennek tűnő program, mint a másik gondolat de ellen méregnek talán jó.